A huszonnegyedik fejezet Mózesnek is mondta, Jöjj föl az Úrhoz te és Áron, Nadab és Abihu, És hetven vén Izraelből, És a távolból imádjatok. És egyedül Mózes jöjjön föl az Úrhoz, És a többiek ne közelítsenek, Sem a nép ne jöjjön föl vele. Jött tehát Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igényét és ítéletét, és az egész nép egy hangon válaszolt, az Úr minden szavát, amiket mondott, megtesszük. Mózes pedig leírta az Úr minden beszédét, és reggel fölkelvén megépítette az oltárt a hegy lábánál, és tizenkét követ állított Izrael tizenkét törzse szerint és ifjakat küldött Izrael fiai közül, és egészen elégő áldozatokat mutattak be, és béke áldozatul borjakat áldoztak az Úrnak. Így tehát Mózes vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte. A vér másik felét az oltárra hintette. És vette a szövetség könyvét, és fölolvasta a nép füle hallatára akik mondták, mindazt, amit az Úr mondott, megtesszük, és engedelmesek leszünk. Ő pedig vette a vért, és a népre hintette, és szólt, ez a szövetség vére, melyet az Úr mindezen beszédekről megkötött veletek. És fölment Mózes és Áron, Nadab és Abihu, és hetven Izrael bénei közül. És meglátták Izrael istenét, és a lába alatt, mint a zafír kövezet, és mint maga az ég, amikor derült. Izrael fiainak választottjaira sem emelte a kezét, és látták Istent, és ettek, és ittak. Mondta pedig az Úr Mózesnek, Jöjj fel hozzám a hegyre, És légy itt. És átadom neked a kőtáblákat, És a törvényt, És a parancsolatokat, Melyeket írtam, Hogy tanítsd őket. És útra kelt Mózes, És józsué az ő szolgája. És amikor Mózes fölment, Isten hegyére, A vénekhez szólt, Várjatok meg itt, amíg visszatérünk hozzátok. Veletek van áron és húr, Ha valami kérdés születnék, Vigyétek hozzájuk. És amikor Mózes fölment a hegyre, Felhő borította be a hegyet. És az úr dicsősége a sínai fölött lakozott, Felhővel érintve azt hat napon át. A hetedik napon pedig Hívta őt a homály közepéből. Az úr dicsősége Izrael fiainak szemében úgy látszott, Mint a lobogó tűz a hegy csúcsa fölött. És bemenvén Mózes a felhőbe, fölment a hegyre, És ott volt negyven nap és negyven éjjel.